Miten ne lämpöjuhdot, mitkä tähän patteripariin äh, tulee, niin äh, oikeasti niitä kyllä ei ole asennettu tuonne. On tullut suunnitteluun poikan, joka on suunnitteluun vuokanen, vai mikä tuossa on luultavasti kultuvien reunapalkki olemassa. No, suunnittelija on kuitenkin ajatellut, että nämä pystynousut, eli ylös mennään kympisillä meno- ja valujohdolla ja alas tullaan 15 johdoilla tästä kerroksesta että on kivasti tuolla vähän viinossa pilarin takana. Ja sitten tästä otetaan haaretmenoa ja palujohdolla näillä paluomattimilla. Se mitä tässä kuvassa sitten ei näy, on se, että kun mä äsken näytin sitä tein äh, ne elosen missä oli ne, ne kirjain kirjan missä siinä vaattelee. ympärillä, niin niin, niin, Eikä tässä ole mitään A-V-tä, eikä mitään muutakaan kirjahtaa, että se on sitten, tai pitäisi olla sellaiset jossain jolloin, että mistä ne kytkentä, jotka kytkentävät, vaatteri kiinni. Aikaisesti, kun vaatteri mentii, niin on esitetty tänne. Se voi olla AV. kytkentä niin kuin näkyy, niin turvettiin. Oli se maten ollut omat kanskeit, jos sitä koitaan menin läpi. No sekin asia, niin se pitäisi selvittää jossain muualla. Sehän ei ihan absoluuttisesti tästä kuvasta näe. Muistaakseni se on kylläkin kummallekin pattereille oma äh, tota, ykkötä, niin niin, että jakojuttu menee täällä pattereiden alle ja sieltä. Olisiko se hyödyllisempää piirtää ne niin sitten tälle niin, tuoralle piilustustekniselle? Niin, niin, esi... ää... niin, tai sitten vetää johonkin joku, no, niin, joku selosko sinne tai hallikuva se tuu sinne. Niin sinne Jos on linjakalvio äh, piirretty, mutta yleensä tuota lämpitysjärjestelmästä vaan ei tehdä sitä. Vesi- ja vielä ei isommissa tai korkeassa. Siellähän se olisi näkyvissä, Jos semmoinen voisi niin, että on sellainen, että se on ja se on niin, se on että sanoa niin, että se on että Tuossa oli äsken näkyvissä se TV-merkintä, joka tarkoittaa termostaattista batteri-ventiiliä Tämä on äyrein i for ei ole mikään määräys, vaan tämä on yksi näkemys. Sitten jos sinne halutaan syystä tai toisesta käsisääntöinen batteri pelkästään ilman termostaattia, niin silloin sinne voi merkittää v ja,- niin Mutta nämäkin merkinnät sitten, varsinkin jos käyttää näitä vähän erikoisempia, niin kannattaa sitten aukastavuus, ettei tule väärinkäsityksiä. Mm. Mikälaisia väärinkäsityksiä sitten voi tulla? No että tarjouksen tekijä niin tarjoaa jonkun toisenlaisen spettiin, mitä se suunnittelija on. No, tässä on vähän näkemystä siihen, että kun sanoin, että, että ei tuo radiatorikaan, kun puhutaan radiatorista, niin ei se sataprosenttisesti säljään luovuttu suole säteilyä, vaan että se on se aina. Tämä hetkinen, minulla on jäänyt noin lähteet tähän lapsipuoleen asematon, eli näkymättömiin, niin tota, päätettäviäkin tässä näin. Tämä on joko, LVI-kortista tai sitten tuota se, oli seppä se vakemusten äänyksessä, jos on täällä. Tämä vaikuttaa paljon se, millä se lämpöisiä valossa ja mitä on miten se vesi siellä? Äh, Joo, toki, mutta jos puhutaan näistä niin sanotuista normaaleista mm -hmm. lämpötilatasoista, joko siitä vanhoista mm -hmm. noin 70-40 vesistä, vanhoista tai sitten nykyisistä 45-30 lämpötilastilaa tehtävä. Kyllä on jonkun verran vaikutusnausson, mutta kyllä on vaikutusnausson, niin kuin anatoloogisten tyyppiilutkoista. Eli mitä monikerroksisempaan radiaattoriin mennään, niin sitä suuremmat kasvaa konvektorin osuus. Sitä tämä käytännössä sanoo, että enää mitään absoluutisia uuteenia. Ja konvektorissakin, eli siinä lännoloutimuodossa, missä on niitä konvektiolevyjä, niin niistä kiinnittyy jonkun verran sitä säteilyvännoisuttua. Ja sitten kun mietitte sitä, että kun se tulee huoneeseen, niin huoneessa jonkun verran ilma virtaa aina tai on ilman liikettä. Eli se konvektio astuu kyllä kuvan mukaan aika vahvastikin siinä huoneen käyttäytymisessä. Jaha, joo, Katsotaan pari sivua noista kytkeä, myös tuolta erillisestä ää, lv portin opiosta. Sitten mennään tähän laskennalliseen osuuteen. Eli batterin valintaan ja batterin käyttäytymiseen oli se sitten ää, radiaattori tai normaali konvektori, Normaali konnektoreilla tarkoittaa sitä, että Ja tätä nyt sitten laskemalla kanavaistuttaa kiinni. Eli... Tämä ensimmäinen yhtälö, jossa on tehojen suhde Fi, 1 ja 2 on batterin lämmön Oli ne sitten radiaattoreja, yksi tai on useampi kerroksisia tai Niin, Kun tarkastellaan sitä yhtä lämmön niin se tekojen suhde tilanteessa yksi ja 2 on verrannollinen yli, niin sanottujen ylilämmötilojen suhteen NTOD-seksi. Tätä n kutsutaan lämpö, joko lämpöluoputuseksponenttiksi tai lämpötila Vesikertosilla Vesikiertoisilla niin sen digiarvo ja se, mikä tämä Delta-TY, tämä ylilämpötila on, niin se voi mieltä lämpötilaksi, joka on parterin ja ympäristön välillä. Aikaisemmin sitä laskettiin ihan näissä teknisissä kiinnostuneissa tällä lihimääräisellä ympäröllä. Eli menoveden ja paluveden keskiarvon ja huoneilman tai sisäilman lämpötilaan välinen erotus. Mutta nyt kun nämä lämpötilan tasot on tullut alaspäin ja asialla on ihan oikeasti fysikaalinenkin, fysikaalinenkin johdantonsa, niin kun katsotte erilaisten batterivalmistajien teknisiä esitteitä, niin kyllä ne esitteetkin sisältää tämän, Ikimääräisen ylilämpötilan sijasta tarkan ylilämpötilan laskettayhtälöön. Mm -hmm. Eli tästä T ty 1 ja 2 paikalle pannaan tämmöinen lauseke, jossa on osoittajassa menoveden ja paluveden välinen lämpötila ero ja nimittäjässä luonnollinen logaritmi menoveden lämpötila miinus huoneilman tai sisäilman lämpötila jäettuna paluveden lämpötila. Ja se, että mistä tämmöinen on rauhastunut, tämmöinen sinänsä yksinkertainen, mutta, mutta ei niin, niin yksinkertainen yhtälö kuin tämä ikinäinen ylimääräinen ylimääräinen niin Sen jo on tuossa seuraavilla kalvoilla, jotka on sitten tota, sieltä oliselta sen rakentamisen lämpötila. Mä en yksityiskohtaisesti tätä joudattelua lävitse, koska tämä on yhtälö, joka löytyy melkein mistä tahansa battereita käsittelevästä dokumentista. Ja, ja myös sitten, jos se kuuntuu meillä on niin tota, jos tentissä ei tähän liittyvää laskentaa, pysyy kyllä mä kahdeksi sitä kirjoittaa. Ja se batterilännön lämmönluovutus eli tuo sama fiil niin se olisi laskettavissa tämän ylilämmötilan avulla. Kun tiedettäisiin sen patterin u-arvo, eli lämmönlapaisu kerroin, sitten se lämmöisyyntöpintaalla ja tämä ylilämmötila. Yksinkertaisen näköinen yhtälö, mutta se mikä tässä ei ole laskennallisesti yksinkertaista, on tämä u-arvo, patterin u-arvo. Ulkoseina tai se ei ole mitään yläpohja tai alakohtakaan, vaan se on semmoinen pinta, missä toisella puolella kiertää vesi, lämmönsiirtohuidi ja toisella puolella on sitten se sisäilma. Ja sitten kun ruvetaan mallintaan tai pistämään fysikaaliseen malliin sitä, että mikä on se lämmönsiirto kerroin siellä sisäpinnalla, niin se aiheuttaa tai se monimutkaista tätä U-arvon tarkastelua. Se voi olla, että tätä asiaa tarkastelette kyllä sitten siellä LV-mitoitusperusteissa, mutta se ei kuulu ikään kuin tämän opintojakson alueeseen. Eli nimenomaan se sisäpuolinen lämmönsikon tarkastelu on tämän patterin U-arvon määrittämisen vasta. Ne olisi tämä olisi yksinkertaista tai on yksinkertaista. Mikä on mitään, tämä FI1 per FI2, mikä No kun on... jos tarkastellaan erilaisissa ulkolämpötiloissa yhden ja saman patterin lämpöluovutusta, eli ulkolämpötila muuttuu, niin silloin tyypillisesti esikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämpötila ja menometessä ja paluut muutetaan. Niin silloin ylilämpötila muuttuu, kun halutaan pitää sitä sisälämpötila varmaankin samana. on niin silloin... se ulkolämpötila. Anteeksi, on ulkolämpötila. Kaikki muut niin pysyy paikallaan. Ei, ne kaikki muut pysyvät. Eli, eli antama lämpöteho muuttuu ja ylilämpötila muuttuu, koska meno- ja paluketelämpötila muuttuu, ulkolämpötila muuttuu. Eli tämän käyttökelpoisuus tulee siinä, että kun halutaan tarkastella jonkun tietyn batterin antamaa lämpötehoa jossain muuttuvassa uudessa ulkolämpötilassa, kun meno- ja lämpötilat on toisenlaiset kuin esimerkiksi minotuslämpötilassa, jossa me tunnetaan se referenssitilanne, kun on tuo ykkösellä varustettu. Ja tiedetään, paljonko se batteri antaa tehoa silloin, niin pystytään ratkaisemaan tuon avulla se uusi antama uusi saman parterin antama lämpöteho. No, jos joku on innostunut näistä fysikaalisista perusteista tähän ylilämpötilan luonnollisen logaritmin sisältävän yhtälön, niin tässä on sitä vedetty yhteen tai, tai avattu vähän. Eli en aio sitä tästä. eli tätä matemaattista ja fysikaalista pyöritystä. No sitten hiukan noista lämpötiloista, kun mitä tuosta, että mitä sillä äskeisellä kaavalla tehdään. Tehdään jos niin, että äh, tämä nyt tämmöistä luentoa jonkun verran, että saadaan että tämä batteripaketti vaikka on käsiteltyä johonkin pisteeseen asti, ja sitten tuossa on se laskuharjoitus tämän soveltamista sen, niin tota, pidetään sitten ennen sitä soveltamista kautta, käykö semmoinen mm -hmm. Tässä nyt muutama... No, joo, eh, verkoston lämpötiloista muutama sana. Tässä on menoveden lämpötilasta, sitten delta-testa eli meno- ja paluveden lämpötila tasosta muutama kannanotto. Eli menoveden lämpötilathan erinäisistä syistä niin on vuosien saatossa, tai sanotaanko nyt vuosikymmenien saatossa, kiipenee tai tulee aika paljonkin alaspäin. Eli joskus muinoin monta kymmentä vuotta sitten, puhuttiin joka menoveden lämpötilasta mitotustilanteessa niin yhdestä kymmenestä asteesta. Mutta nykyisin sen, sen on ton lämpötilatason voi unohtaa ja pitääkin unohtaa täysin, vaan puhutaan esimerkiksi tuollaisista 50-60 asteen menoviden lämpötiloista mitoitustilanteessa. Tai sitten, no joo 70 astetta pilahti tämä jo ainakin kerran tässä puheessa, kun sanoin, että vanhat kaukolämmön lämpitysverkoston toisiopuolen Lämpötilat oli 70, mutta nykyisin se ohje on 45 000. Ja se, että miksi näitä menoveden lämpötiloja on ö, alennettu tai pystytty alentamaan, on tietysti turvallisuusasiat. Voitte kuvitella, että kun 90-asteista on vettä pitää sinne spasteriin, niin se on aika ö, lämmin. Ja toisaalta, tai kuuma. Toisaalta, Energiatehokas rakennus on sellainen, mikä käyttää mahdollisesti niin useampia energiamuotoja. Ja tällä useammilla energiamuodoilla sitten viitaan erilaisiin lämpöpumppusysteemeihin ja aurinkolämmitykseenkin ja erilaisiin hybridikuvioihin. jolloin sinne usein astuu mukaan lämmön Silloin tyypillistä on se, että menovenen lämpötila ei voi kovin niin yhdellä olla ämmitysverkostossa ja tilanteessa. Koska täältä on muutosta tapahtumatta että se pörsijapuolella nyt on laskenut? Siis 70-45 astetta. Niin. 2013. Eli se on niin uusi asiasta. Niin, tämä on siitä nyt kolme vuotta jo. Tekniikkaakin kehittyy. Niin, että sinä lähinnä, että kun asiantuntijoiden niin. lisännölliset kysyvät, niin että täällä on niin kuuma jotain, että pitäisikö laittaa kaupallon paketta tai vastaava. No, Mä sanon, että ensimmäinen homma on, että sit pitää perussäätö tasapainottaa sen ihan ensimmäisenä. Tai tsekata, että onko se tasapainotettu. Että se meno vedellään kotila sinänsä ei äh, suoranaisesti vaikuta siihen. Eikä olemassa olevissa rakennuksissa, niin niissä tietysti toimitaan sillä. Niin on tulla vanhalla lämpötilatasolla. Että eihän niitä ruveta muuttamaan, vaikka Kapolan onkin muuttunut 2013 vuonna. Niin eihän niitä ruveta muuttamaan 45 asteeseen, niin me lämpötiloja ja me Niin, energiatehokkuus mielessä myös tämä asia, eli mitä suurimmat lämpötila tai lämpötila erot, kutteessa puhuttamaa fluidin ja ympäristön sisäilman välillä on, niin sitä isommat lämpöhäviöt, eli tuokin puoltaa tätä menoveden ja myös valunveden lämpötilan alentamisen Ja kärkolämporakennuksesta, niin sitten kun... Ja jos ajatellaan sitä lämmön tuottajaa, eli sitä kaukoläppövaitosta, niin siellä ää, tota, se toisiopuolen alas pitää ottaa auttaa lämmön tuottamiseen. Toinen näkökulma tässä lämmötila-asiassa on tämä verkoston lämmötilaero tai mitoituslämmötilaero. Menomisi viinuspalveluisiin. Eli yleensä sitten kun tällaisia kannattavuusasioita tarkastellaan, niin joudutaan jotain optimia hakemaan kustannuksissa. Ja jos tässä ajatellaan että putkistoa ja batteripintaan, niiden kokonaiskustannusten optimia, niin siellä on investointikustannukset ja käyttökustannukset, ainakin batterissa ja putkissa, on asiaa muutakin. Ja sitten näille on jossain kohtaa näiden käyrien summana löydettä minimiä minimi. Tämä liittyy tähän meno ja paluveden väliseen lämpötilaeroon. Eli kun meno ja paluveden lämpötilaero on suuri, ja on suuri, ja kun ajattelee, että ei on yhtä kukirtaa kertaa lämpötilaero kertaa aineaminaisuutta. Niin, pienillä tutkikoilla on pienempi virtaama, mutta sitten taas kun ajatellaan pattereita, niin batteri koko kasvaa, koska yliläntö pienenee, eli se teho pienenee. Mutta sitten taas kun ajatellaan, vesivirtoja ajatellaan tai kuinivirtoja, niin silloin kun on pienen virtaaman säädöstä kyse, niin se on hankalampaa kuin isomman virtaaman säätäminen. Eli kun delta kasvaa, niin virtaama pienenee ja sen pienen virtaaman säätäminen hankalaa. Eli tarkatilatasua sen edellisen kuvan perusteella alennetaan ja sitten pienennetään tätä delta -teetä. Ja se on aika huima se 2013 vuoden... Pienentäminen. eli kerta tee 30 putoaa 15 asteeseen, niin sillä on aika muisia merkityksiä. Eli olemassa olevassa rakennuksessa ei pidä semmoisia tehtyjä tekemään. Tai ainakin jos rupeaa tekemään, niin sitä pitää ymmärtää, että mihin se johtaa. Sitä katsotaan koko. Tuossa on jotain vähän historiallisiakin lämpötiloja, eli ja lämpimu... Joo. Ei. niin, tulolämmötila on jo se kalkolämmö tulee 115 asteisena. Mutta mitä isompi järjestelmä... Siinä ei tapahtunut mitään. Ei siinä ole tapahtunut mitään, no. joo. Se on ehkä paikallisen lämmön Kanssa sovittava asia. Ei muutos minusta se kalkolämmön tulolämmötila ja on sopii 2000 2003 13. No rivitalossa tässä Eskossa, niin tota, ö, kerran viikossa Käydään on on alusut, niin Käydään sen alakeskus on ollut Olen sitä menoveden niin sitä ole lämpötilaa, mä en ole havainnut tämmöistä. Olen mä tehnyt sitä pari vuotta. mutta se on vain yksi kiinteistö että ja Mä olen ihan selvästi, koska mä joutunut säätämään uudestaan Lapis, kun viiretti, että, niin. Mutta että olisi et, me et, on se, että se oli paine, että se on, että vaikea säätä. Mennään eteenpäin, vaan se saattaa olla meidän paikalliset toimittelemme, että ne on ruuvaneet sitä alaspäin. Joo, sinulla oli tai jo. jo. että Lähdetään vielä että meidän alueella, niin tietysti, että talvi, kun se ei muu kituu se, saattaa itse asiassa. Jonkut ne oli sääntöjässä niin alas, että se ei kää riittää asiakselle, eli kaksi koulutuksia. Se oli joutunut Joo. Mutta tulevaisuudessa suuntaus ja tutkimuskohteen on tällainen matralämpötilataulueperto, millä tulevaisuudessa Joo, se on sitä tavallaan ensi-ikkoja mutta kun se on liitostinta äh, tässä näin, niin hyvä, että nyt esiin. Joo. Joo, ja nämä, niin kuin sanottu, niin nämä lämpötilausasot, mitä tässä on, niin tässä on hyvin historiallista näkökulmaa. nämä ei ole mitään ainoita oikeita. Sitten täällä on, on vielä posiittisia aineita, mutta kun niitä oli ymmärryttyksiä, kun siinä on. Puhutaan kyllä myös, koska ne liittyy tähän batterivalintaan, mutta Ää... ehkä mennään nyt kauolle. Eli katsotaan tämä batteri asennus ja asemuskin valinta <tuhu> Eli tämä pitää sitten huomioida. Ja se, että onko tuo oikein aika ylipäätänsä Jos on pakko syystä tai toisesta pistää lahtia, niin sitten pitää nämä edäisyyden kevään voidaan aleneminen ottaa huomioon. Varmasti termarit ja, Joo, ja termarit joo, kyllä, Sitten irtoanturia mielellään, mutta sitten taas tulee yleiseen, että jaa, mihin sen sitten sijoittaa. Mutta mm, nämä asiat, kyllä. Joo. Mä en muista, että onko tuolla ruokalassa, no jos menette lounalle, niin ilkaskaa se, että onko siellä ihan kiinteistöanturia. Tuolla on semmoinen olo, että siellä on kiinteistöanturit siellä on. Mutta onkin tämmöinen suutarilapsi, ei ole rakennus. Ja myös niihin kytkentäjohtoihin tai ylipäätänsä johtoihin ja niiden lämpöhäviöihin pitää kiinnittää huomiota tässä yhteydessä, kun korvausilma tai lukoilmoventiili, niin kuin tässä lukee, niin ää, ettei nyt pistettäisi sitä termostaatista batteriventiiliä, eikä myöskään näitä tai kytkentäjouttoja tonne, ää, alle tai lähelle johto. Se batteri saa ainakin suurin piirtein sen ne on suunniteltu. Mm. Ja kiintohanturin asemustavoista, niin mitä tekee sitten tässä toisin? Tämä on ihan äh, ei oma kädenjäädikuvan ottanut itse asiassa. Länsi-Suomessa yhdessä majoituspaikassa oli tämmöinen viritys, hauska sinänsä, mutta tota, ja on siinä yksi ajatus tai joku ajatus olisi ollut. Siellä on tosiaan tilanne semmoinen, että kai oli, en tiedä, onko vielä tämä pari vuoden, joka on tämä kuvannut. Batterihan ottaa tuossa ja batteriventtiili missä ei ole siis sitä hattua päässä. Ja nipusitellä kiristetty, tämä päinpäin oleva Venttiilirunko, että kara pysyy auki tuohon, tuohon, tuohon. Ei kun se puristaa sitten karaa, se Sehän pysyy auki automaattisesti, mutta pitää kiristää sitä, miten sinun täysin se batteri koet. Mm, mutta lämpötilasta päätä, -päätä se oli syksyllä, kun mä olin siellä, ja siellä oli kyllä aika hirveän kuuma. Ky ky kyllä siitä päätellä Se on liian löydetty. No, Teura mitäs... painaa sen kiinni, no, se on menti. Niin. Onko varma, että kaikissa kaikki edessä? Pateriavankkeessa tarvitsee laittaa Sitten sitä ylilämpöä tuli siitä tilaa jostain muualta. Ei, se Aika se hirveän. On. hirveän. On. Niin, se Järsä. voi olla löysynyt. Joo, okei. Mutta kuitenkin, että onko tämä asiallinen tämä... No, varmaan tämä tippuu tässä, ei ole asiallinen. Mutta onko tämä oikein päin tämä? Ei ole. On nousumot kevään, että se. Joo. <tum> jo. <tum> <tum> <tum> <tum> Kyllä, nousutke ei juu siitäkin syystä, ettei se termostaatti niin kuin tällä löydettää niin tänne huoneessa niin niitä kolkitaan tuossa ikkunar edessä on kertaa Joo, Mutta kaikenlaisia tapauksia niin tällä tulee eteen. Ja irto sitten äh, haistelee sitä sisäilmon lämmötila on siinä tapauksessa, että siellä on vaarana tai siellä on ö, siellä ö, batterivertiiliin edessä, niin lämmösyrtoa estäviä aa, elementtejä. Tämä ei tietenkään saisi olla. Tuota, usein on. on myös semmoinen tuossa batteri- ja ventiiliin, että estää sitä lämmösyrtoa. Tässä on semmoinen monttu, pattiomonttu. Ja erikoisempiakin etäisessä, että ei saanut on olemassa. Tuosta ei, sen eteenpäin. Eli tämä kautta on kyllä hmm. Mitä siihen sanotte, kun mä muistan, että olisiko mulla tuossa batterin valinnassa, niin että, että aika usein esitetään, minäkin esitän sellaisen, että pyritään mahdollisimman yksinkertaisiin rakenteisiin. Eli investointikustannusten takia ja uudistettavuuden takia. ja puhutaan muutenkin tekniikassa, niin on hyvä johtotähti. Niin, tuleeko mieleen sellaisia asioita, mitkä mm, ei olisi hyviä pattereiden äh, valinnassa, niin äh, tämän yksinkertaisuuden takia? Mahdollista kysymystä siis, ettei kukaan ymmärtänyt varmaan, mitä mä kysyn. Eli miksi ei välttämättä pattereiden kohdalla aina pidä mennä siihen mahdollisimman yksiklevyiseen ratkaisuun? Me käsitellään tätä asiaa semmoisena yhtenä tiettynä pakettina tuossa opintojakson loppuvaiheessa, kun saadaan sitä vesi- ja Eli mitä haittaa on, jos meillä on iso pitkä, pitkä, pitkä yksinkertainen patteri. Onko kukaan törmännyt sellaiseen? Mitä siitä voi aiheutua? En tarkoita nyt lämmön vaan... Visuaalista No joo, ei e, e, sitten, jos unohdetaan tässä yhteydessä, joku voi tykätä, että se on rumaa, joo voi se niinkin olla, mutta... Äänitaso. Jes, no. oliko se sanomassa sama. No, oli tota, sitä lämmöluokisista, että Niin, tietysti joo, että se pitäisi varmistaa jollain läpäisykytkennelta tai jollain niin. se virtaamus, mutta se oli se, mitä vähän aikoja oli, jännitin. Eli yksinkertaiset batterit toimivat aika tehokkaina kajutimina. Ja sitä tehokkaampi kaiutin, mitä isompi tai pidempi se batteri on. Mutta tietysti ääniasiat, niin niihin vaikuttaa paljon muutkin seikat, mutta hirmuisen pitkiä, monia metrejä pitkiä batteriä, ei pitäisi yksinkertaisesti aina katsoa karvasti. Muun muassa ääniteknisistä syistä. Sitten jätetään apua. Batteri. Eikö niin, että meillä on lakkaa vartiovaale 12? Tänne on tullut jo 8.00. Ää... Koko päivä. Koko päivä. En olisi voinut, mutta on muutettu sitä jo tänne. Minkä videoneuvottelua? Mm -hmm. Tota... tuonne FinBildiin, jos sitten muuta. Mm -hmm. mm -hmm. Joo, muutama sana lattialämmityksestä. Mulla on sellainen P-tuntuma, että mä teetän teillä pää lattialämmitystehtaria tai lattialämmitystehtariakin seuraamina oppimistehtaria. Lattiolämmitys on ihan nykypäivää ja varsinkin kun mataliin lämpötiloihin mennään verkostossa, niin tämä on ihan käyttökelpoinen lasolouitustapa se, että mitkä lattialämmitystä suositaan, niin on vähän tässä listassa. Ja noita kuvia, jos katsot, niin tässä on esitetty sitä, että kun ihminen tykkää, niin itse, ihminen tykkää fysiologiansa takia semmoisesta lämpötilan jakaumasta korkeussuunnasta, että jaloissa on vähän lämpimämpää pausa, kun ollaan ylempänä, niin lattialämmitys, lämpötilakäyrä tai fragmentti, niin kuin tuossa on, niin on aika saman muotoinen kuin tämä ihmisen kannalta oleva teoreettisesti paras käyttö. Eli tietysti kun se putkisto on siellä Lattiassa, putkisto tai kaapeli, okei, Kyllä sähköistä Lattian lämmitystä tehdään, eikä se, eikä se niin paha, kuin, niin paha asia energiatehokkaassa vaiheessa kun osa ajatellaan, koska se joskus tehdään varaa. Mutta sähkö koko ajan pitää muistaa, että sähkö on sen verran jalo energia ja teho että ei sitä suinpäin haluta situaattia vaan ehkä pistää. Eli tämä painottuu tämä esitys kyllä tuohon vesikiertoiseen rakkia lämpitykseen, mutta oli siellä sitten kaapelia tai putkia, missä kiertää vesi, niin lähtötila käyrää. Lähtökohtaisesti se lämmön siirto, mikä täältä lattia, lämpimästä lattiasta lähtee, niin se on osittain säteilyä, koska tuossa säteilyä. kun siellä on huomessa, niitä ilmavirtauksia on suuntaan ja toiseen, niin kyllähän se konvektio mukaan astuu kun tullaan tänne oleskeluvaluolella hyvä osa noin. Sitten kun valmistajat varsinkin usein, tai, tai no jos ei usein, joskus puhuu siitä, että mm -hmm. on hyvä juttu sen takia, että se on itsesääntyvä tai osin vain itsesääntyvä, että se on pehmentävä tätä asiaa. Niin se tarkoittaa sitä, että kun ero, se lämmön luovuttimen eli Vinnan ja ympäristön välillä pienenee, niin silloinhan se itsestään tämmöisen se siirron teho pienenee. Eli tämä itse tarkoittaa <köhö> tätä asiaa. Mutta minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se ei ole missään tapauksessa niin lattia-lämmityksen pääkäyttöargumentti. Ja lämpötilan jakamma on tasainen. Jos tuolla ylhäällä voi olla olisi se huone sitten 27 metriä tai jotain muuta kohtaa. niin yhdellä, tai ylhäällä voi olla sitten on metriä tai jotain muuta kohtaa. sitten huoneen... Öö, tota, Vesikertaiset, perustamiskustanne on niin kallis, että kannattaa esimerkiksi nykypäiväimankäyttäriä uuttaessa Espoossa, niin niin tosta, Niin tuossa, siis ta, ta, missä kaksi, no, siis. Tabiolassa vai, Ei, vai tuossa kumminnä Turkuunväin? Siinä keskustella? Vihtikumman. jo. tulee, että tulee vesikertainen, mutta sitten tulee batterit mm. tulee, niin kuin, ne on pieniä kämpiä kaikki kaksi, Joo. kun niinku tulla tulla tulla tulla. Mikä järki siitä on? sitä voisi samalla pattialikimistukomökkien? kun siinä on vielä sellainen homma, että niin. ikkunat on niin iso, iso. että se batteri mikä tulee sitten, niin se on todella syvä. On siinä rakennuskirja. Niin, niin, niin, no, niin, niin, se on niin se batteri, se on pakko olla hirveän syvässä batteri, kolmettoreja. Kolmettoreja, ja sillä on varmaan aika makkaroita kuitenkin, eli isoja Se on varmaan niissä isoissa ikkunassa. Niin, niin ole pakko Miksi sitä ei voida vetää sitä koko yksi tai kaksi, sen sijaan että se vaan kylkumaan? En muuta osaa sanoa kustannukset. Ja sitten jos siellä pelätään sitä, vaikka uudisrakennuksesta rakennuksesta on kyse, ja, ja pitäisi olla hyvin energiatehokas kiinni, niin impunoiden pitäisi olla kunnolliset. Mutta äh, lattialämmitys yhdistettynä isoihin korkeisiin tota, varsinkin vanhoihin puolupuun arvoisiin ikkunoihin, se ei usein voi. Vaikka siellä olisi niitä putken tehty siellä ikkunan edessä. Mutta tässä on uudisrakentuksesta kyse. Luulen, että siellä vain kustannuksia on tehty ja sitten vähän työtä ja Hekseliä Onko se hoidettavaa vai ihmistusasioita? Molemmin, esimerkiksi kerrosta No se on se, että se on yleensä tekellä näkään näkään ne on... Pitää, on siis no, lattialämmitystä on Suomen maassa tehty aika pitkään. Aviolossa on alkuperäisiä lattialämmityksiä, mitä on niin kestävyydeltään ihan toiminut hyvin niin sieltä 50-luvulta. Meillä oli tämä kuulemma korjattua, koska joku, siis ei ole ollut. se on eri asia, mitä ne alkuperäiset lattialämmityksen lämpötilat oli, eli ne, ne oli aika Siinä on ta, niin yksi käytännön seikka, missä ne pitää tehdä sitten tontelualan päälle vielä paluuta. Toinen asia on se, että uudet isot nykyaikaiset ikkunat, missä on hyvät uuarvot, niin se kun pannaan sohva siihen ikkuna ettei, niin nata, se muuttuu se ikkuna silloin kun on yöllä vähän kylmä. Ei se ulos mutta mut ei se kyllä liity. Niin se, se olisi lämpity. ikkunan alla, niin sitten olisi enemmän lämpöpuoltoa, mutta nyt jos iso somma niin siihen, on ikkunan eteen niin se huustuu sen ulkopuolta. Se niin taas. se on koska ulos ulossäteily on iso, eli ikkunan lämpötila on alasemmassa tilassa kuin ympäristö, ja silloin kasteppiste laskee ja sitten No, täälläkin vaikka meillä on, jos olette, ei kun te olette edellisen kerran ollut tuota, elokuussa. Silloin ei ollut vielä tilanteita. Täällähän vainetti ikkunat kesällä tässä ja ainakin minulla on työhuone tuossa käytämällä tuolla puolella, niin muutamana aamuna tässä lähiytykkoina on ollut sellainen tilanne, että ikkunat on ollut ihan konteksissa ja johtuu juuri tässä on seurapatterialalla. Ja mä yritän pitää vielä niin, että se, työ, tai se apupöytä, mikä on mulla huoneessa ikkunan edessä on, se on sen verran itällä että ilman pääsee Kyllä oikeasti. Se on siis on Ulko, ulko, ulko, ulko. joo. joo. Mutta se on näiden uusien energiakin, kun kaiken ikkunan on huono ominaisuus. No, on se ikkunan ominaisuus. Valmistajat väittää, että siitä ei ole mitään haittaa, Jaa. että sitä Tästä on kyseen tulossa, tehty, varsinkin kuulain kirkkaina öinä on sen verran kova, että, että se ikkunapintalaatat on alvaksimmassa kuin ilma ja sitten on vasta pistelemään aiemmin. Voi olla, että tästäkin on kyse siellä. Mutta se pintalaatta tai se valu siihen ongelmaan päälle tai millä se on tehty, niin, tota, niin onhan sekin kustannus kysyä. Mutta se tuli joka pausassa, mitä vastasi. Sen paksuusena kuin mitä tuo edellyttäisi, Niin Ja sitten tulee vaan sen Joo, joo, joo. No. aika hyvä perustelu, tuo sohva Niin, että se on semmoinenkin riippuminen, tätä asiaa. Onko se tuota Syy, mutta yksi syy, miten takia lattialla, aina haluta käyttää, niin on mm. se hitaus, koska se valitaan se, Joo, niin, se, se, massaa, se on totta. Se, on Joo, se, se ei säädyn nopeasti. Joo, on tullut, on tullut, on tullut kerrotsä, kerrots, tehtyä, se ei nopeasti. on mahdollisesti on tehty kaksi kerroksessa. on se kerros on nopean säädyn Joo. Joo. Ja toinen hita on sen rakennuspainetta, kun pitää valtaa palun missä lattiaa voi No. mutta, Anderson, niin, mutta niin, se tarkoittaa niin. nopeaa säätä. No, se valuuhan on sinne tehti joka tapauksessa. mitä tarkoittaa nopea säätö siis? Että käytännössä se reagoi niin nämä lämpötila vaihtelut niinpäesti vaiks vähän se käyrä on sitten kuula yksi säätä. Sano vaikka tuo tulee ulkoa ja tai ilmasto saa käyräntyä jos on hyöpäivä niin niin mutta Periaatteessa voi lämpitykset vetää, vetää alas, mutta jos siellä on 8-senttinen betonilaakka, niin mikä on pannussa vesiputki, niin sillä on tietty hitaus, eli se puhutaan tänään. luovuttaa sitä kun on nyky nykyään asiat aloilla hyvin eristetty tiiviisti tehty, niin sen on merkittävästi hyvin ylilämsäisiltä. Sitten siellä se laadukas tempo suuretusykkunoita alki- ja mm harakoteltuja. -hmm. Eikä puhutaan ihan energiatehokkaasta käytöstä. <tä> Joo. Öö, yritän välttää sisältä kultua, mutta miksi pitää liittää lämmitysverkostoon, miksi ei äh, saa liittää lattialämmitystä tuohon käyttövesiverkostoon nykypäivänä, vaikka niitäkin rakennuksia paljon on? Onko semmoisia ajatus? On, on, on. On se Onko legiona. se, on, se on, legionaa? On, on. legiona. Kyllä. Joo. Miten se rähtipatterin kanssa nyt on? Onko siinä jotain ehdottomaksi järjestelmassa? Rätkipatterissa? No siinä on sillä tavalla, jos luet sieltä on vaikka D1, eli siellä missä on hvv asioita rakentamismääräyskokonaisesti, niin siellä on semmoinen tehorajoitus, että tilakohtaisesti rätipatteri tai se ei siellä rähtipatterista, vaan kummauspatterista, tai jatomesipatterista, niin 200 wattia per tila on maksimi. Läntöteho. Sitten siellä sanotaan kaikkea semmoista, että näitä asioita käydään sitten siellä vesipuolella. Mutta sanon tässä vaiheessa, että käyttäjän suljettamissa se kiento ei saa olla sellaista läppipatterista, vaan mitähän muuta siellä sanotaan. Eikö se ruo? Juuri on nämä bakterit. Sulku pari. Sulku pari. Niin se, kun läppipatteri on. Kuinka ehdot on se on, että on käyttäjä suljettunut, missä se on väärä eensä käynyt, se on No, kaikkihan pystyy sulkemaan, jos on työkalut, mm -hmm. mutta tota, näinhän siellä sanotaan siinä. Sulkuventtimetä se... siihen ei saa laittaa. Niin, Kyllä, niin, niin. Mm -hmm. joo. No joo, mutta heh, katsotaan sitä asiaa, sitten mennään lankkaisuuminen kohdalla tässä. Tuo. Eli asiat pitää ottaa huomioon ja asiat siellä käyttövesiverkossa. Tuolla, muuten tähän asiaan en malta olla sanomatta, niin vielä pari vuotta sitten tuolla Helsingin rakennusvalvonnan sivuilla oli semmoinen ohje tähän asiaan liittyen, että jos taloyhtiössä tehdään remonttia, <tos> ja, <tos> ja siellä on vattialämityksiä käyttöveten liittyvänä, niin tilojen äh, suostumuksella se voidaan jättää se tilanne. Mutta nyt mä en ole enää löytänyt, mä tänä syksynä etsin sitä samaa ohjetta, mutta se on ilmeisesti poistettu ja Tämä on sivuuta rakenteita on erilaisia, mutta näitä lämmitys, lattian lämmitysjärjestelmiä on, on myös joka lähtöön. Eli soveltuu erilaisiin lattiarakenteisiin. rakenteisiin. Se on tietysti järkevää, että se, jos se on tehty, se lattialämmitys, lämpötilataso, se, se yleensä, että me näin esimerkiksi 40 astetta ja 35 astetta tai jotain sitä luokkaa mitotustilanteessa, niin että siellä päällä, lattian pinnalla ja, ja sen tukien päällä ei olisi kauhean isoja eristäviä kerroksia. Ei Made-lattian niin rakenteeseen liittyvänä pintakerroksen eikä myöskään sitten kauhean isoja villamastoja, mutta niin, sisutuksiahan ei voida vaikuttaa muuta Ikkunat pitää ottaa huomioon. Eli ikkuna on kuitenkin, vaikka hyvät ikkunat onkin, niin olisikin niin se lämpöteknisesti keivoin osarakennuksessa. Ja just nämä jutut, mitä niin tuossa äsken Tuommoiset ulkoilmavettiilit, mitkä ottaa raakaa ulkoilmaa seinällä itse. Ja se on huono yhdistelmä lattian lämmityksen kanssa, koska lattian lämmitys ei välttämättä pysty kompensoimaan sitä kylmän vetolaarisen lämmittämät tai ulkoilmista Ja Vesikiertoiset lattialämmitykset on ovat siis, äh, siinäkin mielessä edullisia. Erilaisia lämmöttapoja voidaan käyttää. Ihan niin kuin katteniversius Suunnittelussa huomioon otettavia asioita on se, että verkosto itsessään. Se putki täytyy olla semmoista, että se ei lätaisi vaikka se muovi putkia onkin ja muovista tehtäisiin osa siitä verkostosta niin väkisinkin, että siellä jossain kohtaa on metalliosia jotta se happi ei pääsisi korrodoimaan muita osia. Sen takia happi liittyy Ja sitten kun näihin metalliosiin mennään, niin äh, ollaan. Tämä on käytännön olla. Sitten kun mennään sinne suunnittelupuolelle tarkemmin näihin äh, teknisiin arvoihin, niin painenäviö on yksi, mitä tarvitaan, äh, jotta päästään sitten kieltopunkua esimerkiksi valitsemaan, ja se, että käytännönä on se, että jokaisella huoneella on tavallisissa tapauksissa yksi piiri, niin se liittyy muun muassa vähän painostavia Eikä teidän jatkoksia liitoksia tutkia, vaan yhtenäisenä Yhtenä se sitten tietysti, jos joku menee sitten poraamaan tai, tai osuu jollain terävällä siihen putkeen, niin eihän sitä kyllä kokonaan sitä putkea sitten sieltä ylös oteta, vaan silloin se sitten osilla vaihtaa. Riviäspyraalia, kun puhutaan, niin tämä on vähän asia. Ee, eli käytännössä niillä tarkoitetaan sitä, että rivia on tätä Putki tulee, tai putket, meno- ja paluputki tulee täältä tässä kuvan oikeastaan alareunasta ja jatkuu tällä lailla kiemurreille tuohon huoneen toiseen päähän ja vesikiertää bevimuodossa pääsi sillä lailla. Tuossa on menoputkini, niin joka toisessa näissä pitkessä on ja menovettä ja toisessa paluu. on tuolla, eli ikään kuin Lappia pysyy. Ja no ja spiraali aukotetaan nosta rullamuotosta. Onko nämä on merkitystä? Siin onko nämä merkitystä En niillä niin kuin lämmön siirrollisesti. <köhö> eikä sillä teknisesti joo, että nämä on laйно niin valmistajien asennusjärjestelmiin liittyviä merkityksiä. Siellä on että aloittaa tota niin, Eli nämä alemmat ei, ei olemmat kuvat, kun kuvat, osa seuraavalla talvoa. Jotkikäteen on kylmäärä tai lämminten kasvauksen viilen, että tulee semmoisia aaltoja, että lämmintä on kymmenpäin Se on että sitten ei sillä sillä kylmäärä. Ei kerri, se No siihen lämpötilan tasaisuuteen, niin siinä liittyy se, että niitä putkia ei saa levittää sinne kovin pitkälle toisistaan. Eli se on tuolla seuraavissa, jos sanon tässä yhteydessä puheessa, niin, niin maksimi pidetään 300 mm, Jotta se tuntuisi edes jotenkin tasaiselta. Mutta tässä sitä asiaa, kun sanoit, että ikkunan vieressä sitten pienempää tutkijalua tai muuta. Eli jos reunamööhytkellä tällä ulkoseinällä on jotain erkkeriä tai huonoa ikkunaa tai ylipäätänsä ikkunaa, niin on mahdollista tehdä joko ihan oma piirinsä sinne iso lähtöhäviöiseen huoneen osaan tai sitten tihennetään sitä se harvakin, niin että pitää olla semmoinen, että maksimissaan 300 kilometriä. Tämä on LVI-kortista, joka löytyy myös tuosta, ää, tuosta ä, aineistosta. Tämä Lattian on aika vanha, että kannattaa sillä tavalla suhtautua siihen. Mutta se on ohje ja se on semmoinen yleisohje. Se ei liity kenenkään valmistajan yksityiskohtaisiin teknisiin asioihin. Eli menoveden lämpötila riippuen siitä äh, lämmitystehon tarpeesta ja, ja vähän siitä systeemistä, eli, eli millä miten, miten materiaalilla tehdään ja, ja, ja tota, millä tutkivälillä. niin Mut menoveden lämpötilatasona voi ajatella, että äh, mitoitustilanteessa käytetään luokkaa 35 40, 40. Kun tuolla roikkuu sitten tuo 50 astetta, niin siellä on aina noita ylä- tai ola-huomatteksiä, nämä on poikkeustilanteet lämpötilanteet. Lähimmäisarvoksi asetetaan lämmitystilanteessa 25 astetta sen takia, että se ihminen, kun sen fysiologia on sellainen, että, että jalkapohjat on lämpötila-antureita, niin se lattia ei tuntuisi kylmältä. Tämäkin voi olla liikaa, jos sitä lämmitystä. Nelkoteen meno- ja paluumen välillä luokkaa 5, joskus 10. Lattian pintalämpötila pitäisi olla siinä 25-26 asteen diakoille. Vähimmänsarvo ei ole siis 230-2 <köhö> vaan tuossa on painoinnin, että on hyvä. Näin tuolla tutkien asennusvälistä riippuu asennusjärjestelmästä, mutta penimänsarvo ei itse lakia. Lämpötilan tasaisuudet ja toivon Sitten tästä suunnittelusta, niin kun melkein jokaisella lattialämmityksen toimittajalla on oma suunnitteluohjeensa, joka liittyy just siihen heidän järjestelmään tai heidän järjestelmiinsä. Niitä saadaan sitten paketteina tuonne mätsikäliin esimerkiksi jokin niin halutaan. Tämä, mikä on LVI-kortissa, mitä tässä nyt on, niin tämä on yleisohde ja semmoinen karkei ohje. Eli lähtökohta tietysti lattialämmityksestäkin on se, että täytyy tietää, että kuinka paljon sitä tehoa tarvitaan. Eli lasketaan huonekohtainen tai piirikohtainen lämmitystehon tarve, eli vähän kannattaa ensin miettiä sitä, että miten se lattialämpityspiirit sitten tehdään. Ja myös se lattiasta alaspäin suuntautuva teko pitää ottaa huomioon. Sitten täytyy tietää, että minkälaista vettä pitotustilanteessa ajetaan sinne ja minkälämpöistä se paluutesi olisi, eli näitä säädöasioita mietitään myös tässä vaiheessa Sitten katsotaan sitä järjestelmää suhteessa lattian rakenteeseen, eli katsotaan kuinka syvälle ja minkälaiseen rakenteeseen, mitä siellä on lattian pinnassa ja niin edelleen. Niin, niin, niin. Hmm. Paljonko niillä korjauskertoimilla, joista ihan löytyy sitten tällainen yleisohjeen kuva, eli tämä viittaus. Niihin, niin korjataan sitten tätä alunperin laskettua lämpitusta. Sitten päästään käsiksi siihen, että, tai, tai ei ihan suoraan, vaan valitaan sitten se putkimateriaali. No, nykypäivänä kyllä aika usein katkielämpit tehdään muoviputkella, ei kuparilla, mutta on se päivystetty kuparikin niin mahdollinen. Ja sen jälkeen päästään sitten sen jälkeen mennään sinne lämmön tuottojärjestelmään tai siihen osaan päin. Eli haetaan sitten nämä piirien vesivirrat ja yritetään tasapainottaa jo tässä suunnittelun alkuvaiheessa nämä piirit lähelle, lähelle toisiaan. Pidetään ruokopukkista tai nyt sitotetaan se ja katsotaan säätömenettivikkuvuutta. Laitteen, ja... on oli hyvä. sellainen keissi meidän pöydällä, kun niin. oli mitoitettu huonetehojen mukaan, mutta ei ollut laskettu sitä, kun jakotukki oli jossain eteisessä. niistä jähtymää vai? Niin, ei ollut laskettu sitä putkea, jolloin sitten... Vai, vai lämpö... lämpöhäviöissä on otettu huomioon vai painehäviöissä? Öö... Vai sekä että? Sekä että. Tai siis aine, niin. tuossa tehoissa ei ollut, niin eli teho. tehot. Asia eli ei ollut kylmässä, kylmässä. kun On ollut huomioitu mm. sitä. Joo, liittyy. Mm. Niin. Mm. Joo, ihan. So, siis so, Kalikilan... no, niin, niin, se on sitäkin. Siksi mä kysyykin että kummassa että... kummassakin. kummassakin. Joo. Eli että sinne loppuun asti ei saatu riittävää virtaamaan ilmeisesti. No, no, niin, no ei päde se sama asia kuin mitä saata näkeliin huolta sanoit, että lisätään rientaamaan siellä batterissa, niin batterissa se ei alka, mutta lattialämmöityksessä se auttaa jos ei sitä painehäviössä huomioitu. Tietysti, se, jos se ihan hirveän pitkä se väli on niin no lämpöhäviössä on. lähinnä se oli, kun se oli 11 metriä meni. Eli Missä se meni sitten? Se no se se no ettei sen tosi. lattiassa, se lämmitti eteistä, mutta joo, sitten joo ja ne työkalut, mitkä löydätte LVI-kortista, lattialämmityksen LVI-kortista, on tämän näköisiä kärkiä. Tässä on niitä asennusyhyyden ja lattianpäivysten korjauskertoimia, eli, tai itse asiassa korjausjakajia, kun tässä on ohjeistettu tätä asiaa niin päin, että tällä, näistä kuvista saatavilla korjauskertoimilla jaetaan se laskennallinen, neliökohtainen lämpöhäviöteho. Sitten kun päästään siihen, niin sitten koko Verkosto tehty, tai tehdäänkö se muovilla vai jollain muulla, ja valitaan sitten asianmukaisen täydöstöön. Nämä on sillä lailla, joku että nämä ovat ihan hienoja kun toisessa kuvassa on esitetty sisähalkaisia ja toisessa dna Näissä kaikissa muoviputkien kuvissa lukee ihan selvästi, että DNA-sisähalkaisia. Se, että nämä kaikkien kattialan, jos putki on, niin siihen en ole ottaa kannalta syystä. Mutta jos katsotaan nyt vaikka tätä putkia, missä sisähaltaisia on 13 miltiä ja muoviputkesta kyse, niin valka on kiertoveden keskimääräteellään. Tantilainen hän on veden ja paluveden keskiarvo, se täytyy päättää. Jos se nyt vaikka on 35-3, niin mennään nyt Läntotila. Ja sitten täällä näiden käyrien kohdalla on se asennusväli. Ja skaala on 5 sentistä 30 senttiä. No, sitten jos joku on aikomassa aseta tonkokoista kukkia 5 sentin asennusvälillä, niin siinä kyllä tulee sitten se, että sitä putkia ja auta taivuttaa ihan älyttömästi että se ei ää, ei sitä varmaan vielä sen pykälti vaan miettisikään, mutta se tässä mahdollisuudessa, että tässä vaiheessa. Ja täällä olevassa asteikossa on sitten se tarvittava lämmöluokutusteho, vattia per 4 metri, ja tästä on sitten vähän tämmöinen akulaisteikko, niin latia-pintalämmöpilasto. Eli tästä kertoveden lämpötilasta lähdetään hakemaan tutkikoon ja tutkimateriaalin kautta asiaa, mm -hmm. että kuinka tihesti pitäisi asentaa, jotta saataisiin tehoaikaisesti. Sitten kun katselette noita valmistajien, valmistajien ja myyjien dokumentteja, niin tyypillisiä tutkivälejä niissä järjestelmissä on 15 ja 20 esimerkiksi, mutta tämä on yleistyöväli. Ja samanlaisia käyviä on sitten huomipiin otetulle Niin tuossa oli sitten toi. Niin jo, se kierros. Eli, eli tässä on standardimukainen putkikoon merkintä. Otetaanko se nyt ihan sen takia, kun mä käytän sekaisin näitä putkikoon Tiedätte, että Kun mä kirjoitan johonkin, että esimerkiksi 15 kertaa 1,0, niin se tarkoittaa putken ulkopuoltaisia kertaa seinänpaksuus. Eli sisähalkaisia on silloin 13 miljoonaa. Eli tässä ei ole suoraan kerrottu sisähalkaisijoita, vaan putkikoon asella kokoinen. Joo. Ja tuossa vielä muistutus siitä, että toki äh, rakennuksen on mahdollista tehdä erilaisia lämmönluovutin verkostoja. Eli tarkoitan, että samasta rakennuksesta, niin kuin tässäkin on puhuttu, niin voi olla lattia lämmitystä ja voi olla tota, äh, ja sitten tuossa on tuommoinen termi kuin mukavuuslattialämmityspiiri, mitä se semmoinen voisi olla, mitä se tarkoittaa, tuossa on lattialämmityspiirissä eri sinne, tuossa näin. Joo. Eli ei No okei, kyllähän se mukavuuslattia niin kyllähän se kattaa niitä lämpötäviä. Mutta <köhö> se on mukavuutta Ja jos on isommat verkostot kyseessä, niin silloin ilman muuta toimitaan niin, että lattialämmityksellä on oma sähköryhmänsä ja batterin sitten oma sähköryhmänsä. Mitenhän siellä sun esimerkissä oli tehty, kun siellä oli märkätilat, niin batterit ei ollut lattia Batteri, oliko siellä sille lattialämmitykselle oma säädöspuolupiirissä? Joo, niin no, Sitten tässä on monta sivua näitä asennustekniikoita, tai, tai ei tekniikoita vaan asennusmahdollisuuksia erilaisiin lattiarakenteisiin. Näitä mä en aipunut tässä puhua. PDF-dokumentista, plus sitten, että siellä muuten työtilassa on, on myös vastaava vasta-alopäli-kortti, mistä löytyy mm -hmm. sitten löytyy, että Saamu, sitten, olen... niin, okay. mm -hmm. no, nyt mä en tiedä, taas, mä um, Kun niin... niin niin se näyttää tässä jälkeen niin samassa piirissä muistinkin niin Jumme, mutta Mä oon niin, niin, mitä, mitä sinä? Niin. Niin. Niin sit sillä pitäisi järjestää oma ryhmänsä. Niin. Juh, Juh, joo, kyllä. Tämä on, on se edellinen, mitä kommentoit ja katsottiin. Se on vähän yksilmäinen näkökulmasta. Joo. joo. Silloin kannattaa jo sääkölänä. Niin. Näinhän aika usein tehdään. Sitten joo, vaikka no, täs sähkö täs on, täs energia... täs se sähkö on energiaa... Tämä pystyy piirikohtaisesti säädämään niitä Ot... lanttien lämmityksiä, niin kaikki voisi lukea ja jättää sillä pelkkä lukavuslämmön päälle. Niin, eli... Oikaa vielä joskus. Eli... Niin, pois, tietysti niinkin tehdä että tämä olisi pelissä kokonaan ja tämä vaan alin. Mutta silloin ei ihan... Se noilla laitellaan, tossa. Ritussa vaan mm. mitä säädöstäkin jos on kautta lämmöalain ja Ei välttämättä onna sinne vettä, kun joka tehdään plus tai mm. Sitten, että, on, että Se no, on kertoa minimilätöntilön menottu edelleen, vaikka... Mm. No, no, oi, se, että tästä on, että on. Joo. Mm, joo, eli se on lattialämmityksestä, että mm. vähän niin kuin oman äh, alaopsikkona, on noin lämmön loukka, niin. mm. Lattialämmityksestä sellainen kysymys, että mm. sitten kun niin. tehdään laapan vahvistuksia, että tulee tulisijoilla tällaisia, niin onko siitä mitään ohjetta, että vetääkö sille putket vai, ja vetämättä vai? No siis, tuollainen ohje on ainakin aikoinaan ollut, nyt en ole sitä tarkistanut valmistajilta tai muualtakaan, että tämmöisten kiinteiden ää, niin takkojen alle tai, tai kiintonpalusteiden alle, niin ei vedettäisi sitä putkea. Jos näistä rakenteellisista syistä. Mielestäni se on ihan hyvä käytäntö, että se vaan täytyy ottaa huomioon sitten näissä suunnittelullisissa asioissa. Mutta... Ja luulisin, että se ohje on esillä tai näkyvissä. <köhön> niin, no se, että, joo, että sit se lämmittää niitä kaappeja siellä, jos, jos sitä putkii sinne otetaan. Pääsee se sinne huonetilaan ennemmin. Saa aamuna lämpimät sukat ja halkaisevat. Niin. Vessan pölttö on hyvä haikuttaa kuivuus. On se on hyvä. Joo. Ja varsinkin se, että väitetään niin pitää liimaamia. On mm. siltä että monella niin kuin toisaalta se tietuntaa se toinen Joo. Se on se on kuvaattiaa niin siinä saa tosi kielikeskellä kämmentä, että sitä sanotaan? Keskikeskellä. No joo, ollaan kielikeskellä suuntaan, e, kun sitä auttaa. Kyllä, no, näin. Ää... pari sanaa lasketaan tuota, äh, ihan sellaista perusjuttua. Nyt meillä ei varsinaista kalvosarjaa näistä puhuista, ole, mutta olen skannannut sieltä. Ollisipa sen rakennusten lämmityskirjasta, yhden materiaalin Moodlen kumpuista ja, ja sitten siellä on toi suunnittelijan opas pumpuista, mikä on kyllä aika pitkällekin menevää teoriaa. Mutta sieltä tietyt ydinkohdat. Mutta tota, rakikatsilleen kelloa, että pidetäänkö tauko, taukoa vähän tätä? Pidetäänkö Pidetään. Joo, Pidetään. Kuinka pitkä tauko? Martti. Parti, tuossa, tapahtuuko ottaa Mikä on? En tiedä. Jeesus. Kaksi, tässä kuva on tässä on on tässä on on Joo, no, niin, että sinä joskus on yksi valmistuin tehtäväksi? Oh, yeah. Älä sanoa. Eikä ole. Ja muun no, Eli tässä saakko pynyä mitä tietäjä? Tuota, niin, niin kuulitko kun sä lähetit joku viesti. No, joo. Joo. joo, joo. joo. Hei. Ja varmaan hommin kanssa niissä kohdissa tätä suunnittelua. Oletko sinä ollut ollut ennen tätä suunnittelua ja 12 vuotta. Joo, joo, Ky Joo Pieni, joo. pieni, pyöri. Kyllä, rvei aina vaan oli Mä olin ravintoa, se pari vuotta. <tus> se <ei tus> Ainaa, <tus> Yksi valmistutte, silloinhan ne alkoi ne huonokavien tai, tai jälkeen, ja että silloin se poistui. Silloin on firma jälkeen. Joo. Okei, silloin poistui väkeä jälkeen jokin verran kohdalla tai niitäkin ihmisiä, joita täällä on, Mielestäni. valmistui. Silloin on aika paljon Ja Se kyllä näkyy vieläkin tuolla kentällä, joo tuolla on Mielestäni. aika kova. Joo joo, Hauska tavata jälleen. Kuvittavinta no, <tipäivä> on se, että yleensä se menee näin, että isältä tai äidiltä, pojalle tai tyttärelle, mutta nyt meillä on semmoinenkin tapaus, että tytär on täältä valmistunut insinööriksi ja nyt on äiti opiskeleessa. <tipäivä> Sä et saa tavallaan näitäkään. Se ei ole tavallaan niin kuin saa oot vaavo-toimisessa. Mielestäni oli se yksi Timon kanssa. Oli kanssa se on hävinnyt. Niin ah, minä mietin, että onko sinä saanut sitä aikaisemmin valta-artikassa? Valta Ei. Ei ole silleen. Tämä, Tämä on ihan hirveän Niin mitä Minä teemme työmän Mä tiedän. Mä tiedän. Mä tiedän. Mä tiedän. Mä tiedän. Mä Mä tiedän. Mä tiedän. se ei sinun mitä mitä on se on on Onko tämä nyt se Joo. Siksi muuta rakenteet ja ei. on. Se oli Ei, ei ole. Ei, Ei, Ei, Ei, ei. ei, ei. Ei, Ei, Ei, ei. Ei, Ei, Ei, Ei, Ei, Ei, Ei, Ei, Nee, haut kein was. Du kannst Sitä lämmitys, uh... niin, se oli Joo, tässä No kuva riittää kyllä. Tämä on <totus> tosi hyvä, että kirjoitetaan niin selvästi. Kiitos, että Puhutaan niin tämä nostokorkeus eli paineen tuotto käyrä suhteessa tai suhteessa tonti niin on enemmän tai vähemmän tämmöisiä alaspäin vaatuvia viivoja. Mutta valitettavasti keskipakopumppu käyrät ei ole kauniisti yksinkertaisilla tavalla matemaattisesti mallinnettavissa. Eli nämä ei ole parapelejä, eikä ne ole kyberpelejä, eikä mitään semmoista säännöllistä valitettavasti. Se olisi kiva jos olisi niin lisämpö laskea sitten erilaisia asioita, mutta näihin on tyydyttävä kolmista ja ilmoittaa. <köhön> ja... Näissä on siis seuraavaa Data. Eli nostokorkeudet kutsuu aika moni puupalvista ja tätä paineentuotto- tai asia. Mä käytän usein sanaa paine tai paineentuotto. Minusta tuo välillä nostokorkeusnimi vähän johtaa harhaan teille, mutta siitä enemmän kohta Me ollaan suljetussa järjestelmässä. Mutta sama asia tarkoitetaan, että kuinka paljon se puu pystyy vettä nostamaan tai, tai sitten ainehäviötä voittamassa siinä tuossa. Oli se sitten metreinä vesipatsasta tai kilopaskaleina tai muina aineyksiköinä. Ja sillä on yhteys antamaan virtaamaan jossain yksityössä, sekunnissa esimerkiksi, niin kuin tuossa lukee. Ja nämä viiva tai käyrät Kumpu käyrät, kun niitä on näin monta tässä näin, niin sitä, että siellä on erikokoisia juoksupyöriä mahdollista sijoittaa tai käyttää siinä samassa kumppunuunossa. Ja mitä isompi juoksupyörä, sitä isompi paineen tuotto ja tilavuusvirtu. Eli juoksupyörähalkaisia tässä on milleimmäinen kierto, mutta täältä löytyy muuta kiinni, eli mennään tuohon esitetty toimintapiste kohtaa. eli tässä on näitä tehoalueita, eli kun puukkuun on mahdollista sijoittaa erilainen moottori myös, niin täällä on näitä rajaviivoja, pistekatkoviivalla esitettynä tällä valmistajalla, niin. niin niiden välissä sitten on aina se monttori nimellistä tehokerro. Eli tuohon asti, jos toiminta toimintapiste, mikä muodostuu siis mostokorkeudesta eli tuotosta ja tilavuusvirrasta, jos se sijaitsee tämän viivan täällä vasemmalla tai alapuolella, niin silloin siellä märjätään täällä 200 matin monttorilla ja niin edelleen. Ja toimintapiste on se ydinjuttu tässä käyrässä tai tässä kirjailmassa. on toi tehoasia vielä uudestaan. Niin, eli tässä on näitä tämmöisiä, nähdäänkö nämä mm -hmm. mm -hmm. Eli jos se puutuu toimintapiste, mm -hmm. mikä määritetään verkosta mm -hmm. lämmitystä ja kostosta esimerkiksi, eli tilapuuskirteet ja painetutteet ja valitaan se pumpulaite, jos se nyt on juuri tämä pumpulaite, mikä käyrästä mm -hmm. Toimintapiste on vaikka jossain, vaikka tuossa kohtaa. Joo, niin se on toimintapisteeseen niin nähden. Joo, toimintapisteeseen nähty. Nähty. Silloin väliltään tällä pienimmällä. Joo. Äh, niin, ja sitten joo, ehkä toikin on hyvä vielä ihan ääneen sanoa. Eli nämä käyrästöthän on tehty vedellä, eli jos siellä on sitten muita nesteitä, esimerkiksi jotain nyvoli, ni tai tai muuta käyttymisenestoon että sisätällä. ainetta siinä vedenhöysteenä, niin eli kun viskositeetti on jokain, kun ja jos viskositeetti on jotain muuta kuin veden viskositeetti, niin sitten kannattaa olla yhteydessä sinne pumppuvalmistaja ja niin saa sieltä sitten asian juuri sille testille. Jälkää. Koska kunni on erilaisia. Toi, että nämä on tehty 20 asteen vedelle, niin tietysti kun tiedätte, että veden ominaisuudet, viskositeetti ominais, ja tiheys äh, vaihtelevat jonkun verran lämpötilan funktiona, niin sillä ei nyt ole merkitystä, että onko tämä 70 asteista vettä vai 20 asteista vettä vai 10 asteista vettä. Eli näitä annettuja käyvillä voi käyttää. Munkin lämpösillivet lämpöisille vesille, eli moottoritoimintapiste, nostokorkeus eli tuotto eli öö, tuotto ja tilavuusvirta. Ja sitten tässä on vielä noilla pystysuorilla katkoviivoilla esitetty siellä kuun sisällä, <köhö> tai, tai kun se tulee se vesi, tai mitä kuvia sitten onkaan, mutta vesi tässä tapauksessa niin tulee ulos sieltä pumpusta verkostoon, niin siellä voi oleva virtausnopeus. Sitten tässä on tämmöinen tietyllä tavalla haastava termi, NPSH, Net Positive Head, jolla on oma käyränsä, eli sillä kai on sitä, että päätytään pumpun kalitoinnilla. Kolmeksi, jonka eh, vihkonen tai ohjevihkonen tämä on, niin nämä MBSK-käyrät on kyllä, ainakin aikaisemmin ollut ympätty tähän samaan, samaan tota käyrästä painettuasovia tilavuusvirran kanssa. Tämä on tämmöinen ominaiskäyrien lukeminen kohje, niin sen takia se on varmaan Eli tällä haetaan tosiaan sitä, että se toimintapiste pitää katsoa oikeaan kohtaan tähän npsv käydään tähden, jotta se pumppu ei kavitoisi. Mitä on kavitaatio pumpun yhteydessä? Mitä se tarkoittaa? Ilmatti siipi, niin mm. Eli siitä syntyy ääninvaihtoja ja pahimmassa tapauksessa siipipyörän hajoamista tai korronoitumista. Eli, on, ei ole Eli se on veden höyrystymistä ja laantumista väärässä paikassa, tai siitä ongelmia, ja siitä aiheutuu ongelmia tässä sitä pystytään puhkun oikealla valinnalla estämään ja myös sillä pystytään estämään, että se paine siellä pumpussa on riittävän iso, että se ei pääse se vesi siellä. Ja sitä pystytään estämään tai välttämään ainakin niin, sillä, että se lämpötila on alhainen siellä vedessä. Eli tämä on yksi syy siihen, että miksi pumput suositellaan asennettavaksi paluun puolelle suljetussa verkostossa. No, tästä mps ja ja kavitaatiojutusta, niin mä ajattelin, että käsitellään sitä yhteisenä tekijänä tai yhteisenä asiana silloin kun katsotaan noita venttiileitä, säätöventtiileitä, niin se liittyy myös niihin kavitaatioasioihin. Ja sitten mä tiedän, että ainakin tuossa päiväporukassa, niin kun Aki on vetänyt niin sitä lvi perusteita, niin hänellä ainakin materiaalissa on ollut tähän kavitaatioon liittyvä aineisto -osio. En tiedä, kenties on teilläkin, mutta ihan tarkkaan kun en tiedä, että missä vaiheessa olette menossa siellä, niin olen ymmärtänyt, että se vielä on kuus. Vai kuitenkin? Mm -hmm. Voisin nopeasti sanoa että jotakin semmoista myrkkisääntöä, että ehkä missä kohdalla voi toiminta käydään, vaikka kapitaalit olisivat vaikka... En, en sano, koska toka, nyt mä valmistelen kokonaispakettiin siihen tasapainotuksen yhteyteen ja käsitellä prospektiille. Eli muuten täytyy verrata vähän itsekin tarkkaan käytännössä sitä, että nämä kolmeksi ohjeiden ohjeiden läpi vähän. No, joka tapauksessa ainakin kolme tykkää, että tämä nps käyrä on näitä ominaiskäriä. No, sitten on nämä tehokäyrät ja hyötysuhdekäyrät. Eli laitte ottamaan tehokäyrä tässä on itse asiassa ollut toinenkin tehokäyrä, mutta tässä on tämä laitteenottoteho, mikä on ihan järkevä asia, koska se on se sähköverkosta uupun ottama teho. Niin, se saadaan selville, kun tiedetään, että kuinka paljon sitä Virtaamaa tarvitaan verkostossa eli kumpulta Ja sitten, että kumppulaite on valittu sillä tavalla, että tiedetään, että kenen valmistajan kumppus se on ja mikä koko sulla juoksukyörällä ja mikä tarkemmilla tota, kumpputyyppillä se on. Ni sen jälkeen päästään ihan piirtelemällä määrittämään ainakin jollain tarkkuudella. Niin se koko pumpulaitteen ottama teho. Eli korostan tätä sanaa laite, joka tarkoittaa sitä, että siinä on sisällä sekä se hydraulinen teho, eli se virtaustekninen, ö, hyvyys tai, tai huonous virtaustekninen teho ja myös moottoriteho. No tämmöinen 800-wattin on jo aikamoinen, siellä on virtaamatkin iso. Ja virtaama ja valittu juoksupyörä, niin ne on siihen toimintapisteeseen liittyviä asioita, eli tuossa ylimmässä kuvassa oli se. Tarvitaan tuommoista toimintapistettä, jota määrittely tulee sieltä verkostosta ja sitten sinne valitaan <köhö> materiaalin puolesta ja, ja muutenkin niin sopiva kumppulaite ja todetaan, että sen juoksupyörä 177 milliä on asiallinen. Ja nostokosteus on tarvitti sitä painettua. Päästään tähän ottoteho. Ja siis. ja, nyt me lähdetään ihan tämmöisestä yksi eli se taajuusmuutta ja käyttö, mikä säätää sitä ikään kuin toimintapistettä kulosenkin tarpeen mukaan optimaalisesti, niin se on toisten opintilaksujen asia. sitä me ei ehditä tässä tekemään käännällä liikettäväksi. Sitten oli nämä hyöntysuhdekäyrät vielä tällä valmistajilla tämän näköisenä, eli siellä on sekä se umpun niin virtaustehtiinen hyötysuute että kokonaisuudet, että eri sinne, syystä vai toisestaan. Yleensä ollaan kiinnostuneita, jos ollaan hyöntysuhteista kiinnostuneita kokonaistyötysuhteesta, eikä pelkästään virtausteknisestä, eli myös se mootori käyttyy siellä mukana. <köhön> <köhön> no, en halua ottaa sen mennäkään kantaa työtysuhde-asioihin, kun kumputekniikka on vuosien saadussa ehdittynyt tosi kovasti. Myös tässä energiakottuus mielessä, eli näitä ei, näitä ei ole esimerkkiä tai näitä käynnistöjä ei tänne nyt kauista eli en sano, että tämä, en sano ainakaan niin, että tämä on hyvä että puun, olen riskin Mutta joka tapauksessa niin hyöty, jos sitä johonkin tarvitaan. Ja jos sitä halutaan tarkastella, niin kummassakin, sekä tässä virallisessa eli virtausteknisessä hyötysuhteessa että kokonaishyötysuhteessa, sen tarkastelu menee niin, että kun tiedetään taas se virtaama ja sitten kun tiedetään juosuuden koko, mikä tuli sieltä perusominaiskäyrästä, niin sitten vaan piirtelemälle saadaan sekä kokonaishyötysuhde että se kunnon Ja sen verran li tuohon RI-työselvityksiin tai selostuksiin, mm. joita kentällä tehdään, niin sieltä sitten pitäisi jostain, jos kohtaa löytyä, kun pumpuja selitetään siellä, niin semmoinen lause tai ainakin kannanotto, että se pitää tai pumpu pitää valita, pumppulaite pitää valita siten, että se piste lähtöpiste mitoitustilanteessa, niin että se on Joko tällä hyötysuhteen maksimialueella tai niin, että tuon avialaista ottoteho käyrää, että laitteen ottava teho on mahdollisimman pieni. Eikö niin, kyllä käytetään taajuusmutteria? No niin, käytetään juu, mutta mut se tavallaan ei, ei mahdu se taajuusmutteria käyttöä kauheasti kuin ilmiönä tähän opittujaksoon. Eli siinä on, on tuota, nämä pumppujen ominaiskäyrät, eli siinä kumppulaitteen valintaan liittyvä vaikuttava asia. Täällä on myös sitten, jos te jos, kun haluatte valmistella sitä taajuuskunta ja käyttöasiaa, niin kyllä täällä kolmeksi, vaikka tämä on sieltä 20-luvunsiin, niin on alkupuolelta tämä vihkonen, niin täällä on siitä asiasta. Selosten tu aika vaillakin, jo mennään tuota sisällyslaistolla kautta. Ähm. Niin ja tuostakin on tuossa kavitaatiosta ja näinpä ja suosta mutta missä että... se ne oli. Mutta joo, tuossa. Puhu valittaa ja käyttöön. Tästä. Ja vähän taustaa myös siitä seppäsen rakennusten lämmityshid skautista vaikka on pjähkä vai päättä ja ottaisi mieli siitä <tuh> Mutta sitten on se kumppu siellä verkostossa, ja verkoston ominaiskäydön asia. Öö, eli Eli miten se toimintapiste nyt saadaan, ja mikä merkitys sillä on, että se verkoston painehäviö ei pysy vakiona. Niin, Mitä Merkinnät nimittäin sellaisia, missä mä en henkilökohtaisesti tykkään. Mä suuren merkinnän tota. Mutta jos ylitetään se. Noin, että käytetään taajuusmuuttoja käyttöä, jolla saadaan sitä toimintapistettä energiapulkaasti hyötysuuden mielessä oikealle tolalle. Mutta, tota, jonkun kulee. verran verkostoja säädetään tai, tai no joo, verkostoja säädetään Tulee. siten, että puristetaan sitä. Verkosto eli aiheutetaan lisäpainehäviöitä tavalla tai toisella mm -hmm. mm -hmm. kun halutaan pienentää esi Tässä on mainittu säätötapoina kuristus, pyörimisnopeuden muuttaminen ohivirtaus ja sitten siellä on vielä juoksupyörän koon muuttaminen ihan omana tapanaan. Lähdetään tästä kuristamisesta, Eli puristaminen ei tässäkään mielessä ole positiivinen asia, koska se aiheuttaa turhaa energiakukkaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että katsotaan tätä Perusominaiskäyrä kungussa suhteessa verkoston perusominaiskäyrää. Eli kumpu on täällä, tämä kaareva viiva ja tämä puuttunut tilanne pakko esitetty. Ja verkoston käyrä on tässä, tämä ylöspäin menevä käyrä. Ja nyt sitten tämä, kun täällä valka on edelleen se virtaava ja yläakselilla on sitten verkoston painehäviö tai painetuotto, eli se nostokoikeus. Nyt kun tämä verkoston viiva tai kaikki käyrät ei lähde täältä nollapisteestä, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tämä on avoin verkosto, eli tämä ei ole lämmitysverkoston käyrä. Tällä väliä. käyrä kuin käyrä. Ää, niin kuristussääntö tarkoittaa sitä, että kun virtaa halutaan ja jos ja kun se tehdään puristamalla eli lisäpainehäviötä aiheuttamalla verkostossa, niin me muunnetaan esimerkiksi kertasääntöventtiivillä aiheuttaen lisäpainehäviötä, niin muunnetaan sitä verkoston käyrää ää, tota, tai käännetään sitä ikään kuin jyrkemmäksi tai sitten jos halutaan toisinpäin, eli halutaan lisää sitä vesivirtaa. Niin sitten sitä kuristusmettiilijä sitä, sitä avataan ja saataisiin sitä tota, tänne oikealle alaspäin. Mutta jos tämä on se vitkutustilanteen lähtökohta, ja jos tämä olisi lämmitysverkoston käyrä, niin silloin se 0,0 olisi tuolla. Eli huomatkaa, että nostokorkeus, se on yleissana. Ja se tarkoittaa sitä suljetussa verkostossa, niin kuin lämmitysverkostossa tai jäähdytysverkostossa, eli kun se sama vesi pyörii siellä tai huiti pyörii huotamatta, niin silloin se mikä väkisin työnnetään ylös, tulee tehostetusti alas. Eli korkeuseroja ei pidä kumpun valinnassa lämmitysjärjestelmässä eikä myöskään jäähdytysjärjestelmässä ottaa huomioon. Toisin kuin sitten jossain vesijärjestelmässä, jos meillä on joku pumppu, jolla nostetaan todellakin vettä jontain tasolta yksi, tasolta kaksi, niin silloin tietystikin niin, se verkoston käyrä lähtee jostain nolla pisteestä. En mä ole oikein koskaan hiippannut, että mitä varmaan kolmeksen asia tämmöisessä käyrästössä, mutta ne on kuitenkin... Jaa, no, no joo, jos olen sitten halunnut, halun, että, että se olisi avoimu pyöräistöä syystä tai toisesta. Enemmän tämä on kuitenkin kertapunkkuja tarkastelua tai informaatiota, tässä on. Niin siinä mielessä... Se on siis niin tavallaan, että halutaan uusi toi virta, virtausmäärä. Sitä niin. To, kun, no. Sitä niin, eli huurataan tätä... Tätä se muuttuu niin, Eli, niin, joo, se joo. Ja Toimintapiste muuttuu ja puristussäännössä tarkoittaa sitä, että jos halutaan pienempää virtaamaa, niin tämän delta B-janan verran ää, tässä niin aiheutetaan lisä painehäriä tarvetta kuin Tämä on vähän hassu. Toivotaan Toi. ja halutaan pienempää vesiviirtoa. Onko tämä nyt ihan oikein? Mm -hmm. siis Pienennetään. No, siinä on kaksi. Alkaa siirtää. Niin on se, mikä se jutken mikä on koulun mikä tämä vai ei, ei niin tämä verkost... jutti se, ei, ei, ei, ei, se tämä on verkoston käyrä jo mennään siihen kohta tarkemmin eli verkoston käyrä on paljon parempi ja se on siinä mielessä mukavaa että sitä pystytään mallintamaan matemaattisesti jo on arpeen. Tämä asia, että täällä on, mä en kirjoitan nyt tuolta sinne, vaan mä pistä Pelta B, joka tarkoittaa verkostopainehäviltä tai uunpaineotto. Ei vaakaas, niin on ne tilapuskit voi siellä on ollut. Suljetussa verkostossa, lämpitysverkostossa, niin se, tosiaan se käyrä lähtee tältä nolla. täytyy vähän miettiä tuota lisää, Mä ihan no, samaa juttu, että miksi tossa tuossa on ikäinen? pitää olla vähän pienemmäksiä. Joo. Kun sitä kuristetaan, niin painekätylisiin nousee, ja tilapunturin on pieni niin Se on ykkönen tuolla, kuristamalla pumpun painepuolta, se siirtyy tuonne patenoiden puolelle, niin tuo no, piirretty Kun tuo jo muu No joo, mutta kuitenkin mennään tuohon saman asiaan vähän tarkemmin. Eli verkoston käyrä, kun me lähdetään siitä, että verkosto toimii turkuleentisesti, niin silloin verkoston painehäviö delta B, on nyt joku kerron, Tuossa lukee C-kirjan konstrukti vaikka kertaa virtaama toiseen potenssiin. Jos se olisi laminaarista se virtaus, niin sitten sieltä tipsuisi tuo toinen potenssi pois. Mutta ää, tilanne nyt on todellisuudessa sellainen, että lähes Turkoon kaikki RPI-virtaukset ovat turbulenttisia. lähes kaikki. Ja sekä tässä lämmitysverkoston puolella, että ää, Käyttövesiverkostopuolella lähdetään siitä, että on vaikka vaan ihan suuntaisesti lähdetään siitä, että ne on, on tulkuleettisia. Eli tämä mallimus pätee sekä lämmitysverkostoon, jähdytysverkostoon että käyttövesiverkostoon. Käyttövesiverkostossa tietysti, niin jos se puhuta lämmimmän käyttöveden käyttöpultusta, niin tämä verkostonkärjö ei, ei lähdetä että vaan se lähtee se statista. Tähän yhdistetään sitten se kumunkäyrä, eli noin ehyellä tai kakkoviivalla esitetyt käyrät, niin saadaan se toimintavista me lähdetään lämmitysverkostossa siitä mitotustilanteesta eli siinähän me hartissa tehoa ja kokonaistehon äh, siis ei on tarvetta on, on tarvetta lämmitysverkostoon muun muassa. ja sitten kun me tiedetään tai päätetään, että mitkä on menoja paljon veden niin pystytään määrittelemään virtaamia. Ja sitten, kun Jossain vaiheessa, ennen kuin päästään painehäviötarkasteluihin, eli tekemään tätä verkoston käyrää eli painehäviötä suhteessa virtaamaan, niin meidän täytyy määrittää putkikoot. No Sitä me tehdään sitten seuraavalla. Lähiterran tässä yhteydessä sanon jo, että peruslämmitysverkostossa, eli perilämmitysverkostossa, niin putkikoon valintaa ohjaa se, että kitkapainehäviö per pituusyksikkö asetetaan noin arvoin 50 paskalia per metri. Aki Valkeapäin Aki-materiaalissa näyttää käyttämään semmoista ohjetta kuin noin 7.98 paskalia per metri. Varmaan yleensä sitten viidestä Ja Sitten kun ollaan jossain ilmastoinnin lämmitysverkostossa niin siellä voidaan käyttää sitten isoja piltaamia tarpeita tai isompaa, on määrittämisessä olevaa kikkapainehän pyörpytäytyy eli, eli siellä puhutaan omaa salaasta. Perukatteriverkostossa mistä Saadaan puti sen jälkeen päästään laskemaan painehäviötä. tuolle verkostolle. No, en mä siihen vielä, mutta verkoston painehäviöt laskemassa. Tarvitaan siis toi kikkapainetähäliöiden suuruus ja kertovastapainetähäliöiden suuruus. Ja sillä idealla saadaan sitten joku piste, eli se toimintapiste, eli tämä piste pistettä ylöspäin, niin siihen verkostoon. Sitten jos ja kun halutaan se verkostokäyrä kokonaan piirtää, niin sitten käytetään sitä tietoa. Eli meillä on yksi piste verkostossa tiedossa, eli se delta B on selvillä ja sitten tilaisetilta on selvillä. Ja tällä kapunneuvolla päästään sitten määrittelemään muita pisteitä sinne ja vaikka piirtämään verkostokäyrä. Ja Kuppua lähdetään hakemaan siten, että lähdetään tästä mitoitustilanteen toimintapisteestä. Ja haetaan asiallinen pumpulaite, materiaalinen keskipakopumpu, joka tapauksessa se on. Kenhän valmistajalta sitä nyt niin sitten halutaan niin käydään sitä tuotesoimimentia. Päivitse ja katsotaan, että sieltä löytyy semmoinen pumppu, jonka toimintapiste sijaitsee näiden äskeisten tumpuun liittyvien asioiden suhteen, niin oikealla tuolla olla. Eli katsotaan sitä yhdistysuudetta tai totehua, haetaan nimi, mutta <köhö> no, se ja, ja sitten ää, katsotaan, että se on ylipäätänsä siellä Sovetunvallan juosuhteiden alueella. Ja sitten lähdetään tuosta eteenpäin. No. Nyt itse asiassa voisi olla vähän, vähän sitä aikaa käytettävissä, niin tämä viimeinen tehtävä jää oman harrastuksen varalta tai se voi olla, että pistän vähän vähän tehtävän oppimista, mutta se tapo, on tässä Eli niin Semminen, että ensin. Eli se kakkoustehtävä. Eli alun perin niin lämmitysverkostossa rakennuksessa on semmoiset lämpötilat mitotuslämpötilaat 86 eli 20 astetta. Ja sitten tiedetään, että sinne öö, toimivan kiertopunkun toimintapisteen arvoiksi öö, on saatu nämä tilavuus vertaul 65 g sekunnissa ja öö, paineen tuotto, paineen tuotto kulla niin on Ja sitten tehdään sellainen tempu, että muutetaankin näitä lämpötiloja. Nykyisin haukonlainnan toisen 45 30 45.3. Eli verta teo on 15. Muuten se verkosto pidetään ennallaan ja halutaan tietää, että minkälainen kumpu sitten nyt tarvittaisiin. Eli mikä sen tilavuusvirta muuttuu, tarvittava tilavuusvirta ja mihin se paineenpuolto muuttuu. Eli siellä tarvitaan tätä. Eli se verkoston on täydän pysyy samalla mallilla koska niitä verkostoja muita osia, kun se kumppi. Ainoastaan. Voinko sanoa, että ainoastaan, koska se on aika isona sitä, kun ei taansa saa sääpötila. Se Se on makio, Eli niin tämä on parapelikäyrä, niin tämä se kuvaa sitä, että kuinka jyrkkä tai laakea tämä parapeli on. Ja sitten jos me tiedetään, tämä verkosto on piste, niin kuin tässä tiedetään, 0,65 litraa sekunnissa ja 30 kg niin jos halutaan, niin tämä voidaan ihan numerisesti ratkaista, mutta kun se uusi ää, verkoston täynnön, tai se uusi toimintapiste se tällä samalla verkoston täynnön. Nyt vaan tila muuttuu siellä, niin se ei pysy vakimaa, koska verkosto ei muuten muuttu, se puuttuu osa Et. jos se on helpompaa tarkastella, että niin, että ratkaisee numerisesti se C sieltä, niin vilkäsitteen vaan. Tai jos tekee verrannoita, niin se on yhtä aikaa oikein. Verrannolla tarkasteltaessa me sen sieltä sitten häiriä. Jos asia, mitä tähän vielä sanoin, kun mä ollaan niin liikaa, on se, että Te on tarpeeksi jotain puidia lämmitetään tässä tapauksessa sitä lämpityjä vettä. Niin. Tämmöitä peruskaapuja sitten tämä jänkimmen ja aina, tämä pitää siinä on pysyssä Niin Tietaamaan aineominaisuuteen, mm. ominaislaikkokapasiteetian kielelle ja menoitella mm. palveluun. Mm. No. Joo, kyllä. Toi on aika hyvin asettavaa. Eli tehoa ei muuteta. Olen sanonut siinä tehtävässä, että terkostoa ei muuteta. Hän lämpötila eroa, että hän on käynyt silloin, vielä on tulossa. On ainutlaatuinen, että hän on tulossa. On ainutlaatuinen, että hän Olen. No, poliisijuhtia. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. ona oikein nimeä. Ne. Tässä on sama. oikea haikeen päi. Se on kakkosen oikein vastaus. Siihen parannat. Öö ja lähti ku 87 sekunnin 53. Minä jännitän tästä tämän oman laskennan nähty Tevo pysyy vakiona. Silloin tilanteen, alkuperäisen tilanteen ykkösala-indeksi tilavuuskittakertaa, kertaa ja asiantotapasiteetti ja delta t on yhtä suuri kuin kakkostilanteen vastaava. Vaationa, niin sillä ei ole ja uusi tilavuusvirta tällä näin, niin on eho alkuperäisten tuota, arvojen on varoen sitten uudella laittaa teelle ja panovedeen ja sihetelle ja sitten mä oon jo tässä muodossa painissaan tutkistanut, mutta pois, kun minun mielestäni häiritsee vaan tuon sitten Eli alkuperäinen lämpötilaero on 20 astetta 80 60 jaettuna uudella lämpötilaeroilla 45 30 astetta ja alkuperäinen virtaaminen on 65. siitä olen saanut 0,8. Eli 0,87. Eli lämpötilaerojen <köhö> suhteella saadaan rättymään. Eli tietysti kun lämpötilaero pienenee alkuperäiseen näyteen, niin silloin virtaamon pitää suuretua. Ja niin se tässäkin -tä 0,5-5 8, 8, 9, 7. Ja Sitten kun on asia, kun nottokorkeus, eli niin uusi toimintapiste täällä. Siinä tarvitaan tätä verkostoitumia. Ja. ja kun kysyit äsken, että mikä se on, niin se on vain vakio, verkostoitumia, kuvaa sitä verkoston täydän ö, yrkyyttä tai hän on numerista laskentaa sitten osannut, mutta olen lausenkeksi ottanut, oli, oli tämä kerroin on yhtä kuin alkuperäinen äh, alkuperäinen äh, painehäviö äh, tai painetuotto, verkoston painehäviö tai tunnin painetuotto jaettuna sitten virtaamaan toisella potenssiilla alkuperäisen sellaisen. Ja sit, kun tää, Tythälymauli pätee siinä uudessakin toimintapisteessä. Ollaan kertaa sitä samaa verkostoa tarkastelemaan. Ja sitten vaan heitetään, no, siirtetaan no, tänne sen paikalle tämän no, no, suhde. Ja uusi virtaama äskeisen perustellaan lämpötilojen, lämpötilaiden no, no, no, suuren kertaa no, no, alkuperäinen, virtaama sen toiseen potenssiin ja mielisin vaan arvoina täällä 30 kilovaskalia oli alkuperäinen painetuotto, eli verkostuk painehäviöt alkuperäinen delta t 20 uusi delta C15 ja tämä toisia sitten, joka, joka mun laskiman on näyttää vähän nähnyt vähän niiden 3 Niin kuin huomaatte, niin minä olen tuolla käsikirjoitetussa alkuperäisessä testissä tehnyt vähän viheeksi. Ydinasia tässä kakkostehtävässä on se verkoston käyttäytyminen. eli tämä tuotton tai painehäviöstä oleva toinen potenssi. Eli kun virtaus on turbulentista, niin tarvittava painetuotto pumpussa, eli verkoston painehäviö, niin se ei kasva lineaarisesti toisin kuin virtaus. Asia on se mm. on Onko kysyttävää tästä? Joo. No, niin kuin sanottu, niin se mm. paikuta ja parola asia. Jäin nyt käsittelemässä, äh, käsittelemässä tämä eli mitä sen jättää sen se löytää. Eli mä teen oppimistehtäviä, kysymyksiä tai tehtäviä myös näistä vaikkapa säliö- ja asioista. Ja puhutaan tämän ehkäpä kolmannen tehtävä johonkin toisen muotoon vastenohjelmiksi. Eli... Tällä viikolla tulee toinen opimistehtäväsarja sarja, auki sinne, en ole vielä sitä tehnyt loppuun Ja sitten se ensimmäinen oppimistehtävä sarja, jossa oli sitä tehotarkastelua, lämmitystehotarkastelua, niin se on vielä palautettavissa perjantai-iltaan asti, aika Mutta sitten se menee kiinni. Ja me tavataan seuraavan kerran verkoston tasapainotusmerkeissä, niin la en e mi sto pagando l'arancia Eli hauskaa Olin, oliko se tässä? Ei mitään juttu, Mitä mä äsken näytin mulle? Tämä on paikkaa No varmaan että Etkä